L'alioso Liitat BA 91.6 ésma. Des del districte de Santa Andreu de Paomat. Radio Trinitat de Bellella Francesc és l'ema. La primera emissora local d òsin i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24. L'alioso Liitat V 91.6 és fa Gema. Professionals del CAP Sant Andreu en un projecte de recerca liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona per millorar els protocols de detecció dels maltractaments en infants de 0 a 3 anys. Es tracta d'una iniciativa de la Unió Europea en què també participen el Regne Unit, Grècia, Itàlia, Portugal i Xiprer. L'objectiu és elaborar un protocol comú que es pugui aplicar a tots els països de la Unió Europea. L'objectiu és detectar abandonaments de les funcions parentals bàsiques en matèria d'educació, higiene, salut i alimentació en infants en edat escolar, preescolar. És a dir, els pares que, ja sigui per negligència o per abús, descuiden la higiene dels fills, que s'obliden de donar-los l'esmorzar o que no s'interessen per la seva educació.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 és fer un estudi comparatiu entre famílies que tenen un entorn determinat com a normal i famílies en què s'han detectat símptomes de maltractament. Per a l'estudi, i que està provis que ha finalitzat el novembre del 2014, s'han gravat vídeos i s'han fet entrevistes amb les famílies. Després s'elaborarà un protocol pilot de detecció per als pediatres del centre que durant tres mesos es demanarà que l'avaluïn.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 I comencem el nostre programa d'avui parlant del renaixement de l'Associació de Veïns de Baró de Viver. Vuit persones del barri de Baró de Viver han refondat l'Associació de Veïns un any després del tancament de l'antiga entitat. La Junta Directiva es compromet a treballar pels veïns i veïnes i oferir-los ajudar en tot allò que necessitin. La nova entitat s'anomena Nova Associació de Veïns Pi i Maragall de Baró de Vivé. Baró de Vivé torna a tenir associació de veïns. L'anterior va tancar ara fa un any, a finals de 2013, vuit doncs, veïns van decidir refundar l'entitat amb l'objectiu de millorar la convivència i les instal·lacions del barri. L'entitat s'anomena, tornem a remarcar-ho, Nova Associació de Veïns Reconcions.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 Avui volem parlar doncs, de l'últim plenari que es va realitzar al districte de Sant Andreu perquè van sortir propostes per part de tots els grups polítics i avui doncs tenim l'oportunitat de poder comentar-les. El que podem dir-vos és que el projecte de RADAR centra el plenari de Sant Andreu. El darrer plenari de Sant Andreu ha presentat l'informe sobre el projecte Radars, una xarxa de seguiment i ajuda a les persones grans que viuen soles. També s'ha aprovat una proposició per demanar a l'Estat la retirada de l'avantprojecte de llei de protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada. Amb 187.923 persones més grans de 75 anys, la gent gran representa l'11,5% de la població barcelonina, una xifra que es preveu que hagi augmentat un 30% és com 8% l'any 2020. Aquesta és una de les dades que que porta l'informe del projecte Radars, presentat al plenari del districte de Sant Andreu aquest mes de març. El projecte Radars és una xarxa de seguiment, ajuda i control constant a les persones grans, és a dir, que tenen més de 75 anys, que viuen soles al districte o amb cuidadors de més de 65 i està pensat per atendre les seves necessitats i participar en veïns, comerciants, professionals d'anticipació dels barris i voluntaris que tenen permissió observar els seus canvis de comportament o la seva absència i avisar emergències socials al centre de serveis socials o emergències mèdiques. Durant el plenari també s'ha presentat l'informe del regidor en què destaca signatura al mes de desembre del conveni de microcrèdits amb la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat, la Fundació Trini Jove i Barcelona Activa per contribuir a desenvolupar projectes empresarials al barri. A més, s'ha recordat que el barri de la Tritat Vella va inaugurar el mes de desembre un circuit de gimnàstica per a gent gran als Jardins via Barsino. Pel que fa a la part d'impuls i control, el plenari ha acceptat per unanimitat la proposició de unitat per Barcelona, és a dir, Esquerra Republicana, d'instar al Consorci d'Habitatge de Barcelona a garantir que els nous titulars de dreta de superfície dels habitatges dotacionals per joves situats al carrer de la Sagrera 77 compleixin totes les condicions del plec de licitatge i les pròpies d'habitatges en protecció oficial i que lliurin un informe anual justificatiu d'aquest compliment. També hi ha tirat endavant amb l'extensió d'UDC i el vot contrari del PP i la proposició d'Iniciativa per Catalunya Verge, que reunia Alternativa, de demanar a l'Estat la retirada de l'avantprojecte de llei de protecció dels drets del concebut i de la dona embrassada i instar al Parlament a elaborar una llei catalana de drets i salut sexual i reproductiva. Pel que fa al PSC, ha presentat per la seva banda una proposició per demanar la retirada de la reforma de la llei orgànica 2 2010 de salut sexual i reproductiva i per intensificar les campanyes d'assessorament sobre aquest àmbit que es fan els punts d'informació i assessorament a la dona i als punts d'informació juvenils del districte. La proposta doncs, ha estat aprovada amb els vots en contra del Partit Popular i d'Unió Democràtica. Així mateix, tots els grups han, estat, han donat suport a la proposta del PP dins del govern municipal adquirir l'edifici de la Casa Barònica perquè es pugui rehabilitar i destinar-lo a equipament de barri. I tal com us informàvem ahir, avui es realitzen les jornades de portes obertes a la residència assistida i centre de dia del Bon Pastor Avui la residència assistida i centre de dia del Bon Pastor, al carrer Augusto César Sandino, número 7-9, us ofereix una jornada de portes obertes. La programació per avui és la següent. A les 12 del migdia, visionatge de vídeo sobre el model ACP, és a dir, atenció centrada en la persona i pica-pica. I a dos quarts de cindrà tarda, tindrà lloc un brana i ball de portes obertes amb acompanyes tuacions dels residents. Recordem que la residència assistida i centre de via del Bon Pastor es troba al carrer Augusto César Sandino 79 que té un número de telèfon que és el nou 3 360, 2412 que podeu posar ho en contacte amb ells a través dearaventosventos@rup Bela.es. I si voleu més informació sobre aquesta residència i sobre aquest centre de via del Bon Pastor, podeu adreçar-vos a www.fundaciovellaterra.org. Més coses a comentar-vos, tornem ara cap a la Trinitat Vella, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui treure's contes del barret. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui a les 6 de la tarda, i dins el sac de rondalles de Lletra Petita treure's contes del barret. Doncs l'autor del llibre, Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres, explicarà avui i altra, aquest, aquest i altres contes que ens acostaran al món dels trastorns mentals. Aquesta activitat és a càrrec de Didac Migueló, tindrà lloc a la les d'actes de la mateixa biblioteca Tritat Bella José Barbero i és adreçada a menors de 9 anys que han d'anar acompanyats d'un adult. A més a més, cal remarcar que l'aforament és limitat. I encara tenim temps de fer un últim apunt. De fet, el que volem és parlar-vos d'una activitat que es realitzarà el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una tertúlia sobre Tintin. Exacte, el Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, s'oferirà de dijous. A dos quarts d'avui del vespre, la taula rodona al futur de Tintin. Noves aventures? És una altra de les activitats paral·leles de la mostra Tintinaires de Catalunya que aquests dies s'està realitzant al Centre Cultural Can Fabra i aquesta tertúlia comptarà amb la participació dels Tintinaires Víctor Niuvó, Joan Truis, amb qui tindrem l'oportunitat de parlar avui, Jacín Guillem i David Xifor, un acte moderat per en Pau Vinyes. Doncs d'aquesta manera eh, arribem al final d'aquest primer repàs de notícies del dia d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltrem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 tenssós no un somni gran però reix de cheuspro quan vol ploure plou i, plou i...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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I tal com us hem informat fa un moment, doncs, 8 persones del barri de Baró de Viver han refundat l'associació de veïns un any després del tancament de l'antiga entitat. Volem parlar amb el vicepresident d'aquesta associació de veïns, aquesta nova associació de veïns Pi Margall de Baró de Viver. Com és el senyor David Garcia. Muy bons dies. Hola, buenos días. Pues, ¿cómo está la asociación? ¿Estáis montando ahora todo lo que es necesario para ponerla en marcha, no? Sí, ahora estamos en trámite, ahora es papeleo y ha empezado a funcionar. Uh -huh. ¿Y cuáles son los temas que ahora mismo os atraen más? Hombre, el tema es que estamos en manos de, de nadie, uh -huh. como aquel que dice. Uh -huh. Entonces, claro, un grupo de gente que tenemos ganas de echar el barrio para adelante, uh -huh. pues queremos pues, saber lo que pasa ¿no? con nuestro barrio. Uh -huh. Y tener, pues, como todos los barrios, unas buenas fiestas, como todo Porque sois ocho personas en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, somos ocho, pero yo creo que detrás nuestro hay bastante gente que nos apoya uh -huh. Es importante Sí, y, y nada, y vamos a intentarlo, tampoco, somos nuevos, no tenemos mucha experiencia uh -huh. Y lo que sí que tenemos es ganas lo que no sé si has tenido la oportunidad de hablar con la antigua asociación de vecinos que había antes No, no, no hemos no hablado Porque lo que sí que sabemos es que estáis en las mismas instalaciones que tenían ellos, ¿no? Sí, sí, sí, sí Lo que sí que nos llevamos es con, con los antiguos asociación de vecinos Exacto los que los han dejado, no, prácticamente no, porque uh -huh. uno tiene su vida, ¿no? Y eso, pero sí es que estamos en contacto con la gente mayor, que era la antigua, antigua asociación de vecinos. Y, ¿Y ellos, tenemos apoyo de ellos. ¿Sí? ¿Y ellos que os han dicho? ¿Os han apoyado en todo lo que hacéis? Sí, sí, por su parte sí. Por su parte uh -huh. dicen que todo lo que puedan ayudarlo y aconsejarnos y decirlo que no nos quepa vida. Porque hace como un año que uh, la so Baro de Ibé no tenía una asociación de vecinos propia, ¿no? No, no. Hacía un año y medio que se, se extinguió Vayeron de baja y... Y claro, uh -huh. y aquí venía gente gestionaba a toda la gente de fuera Y uh -huh. no nos parecía bien Porque ahora hay temas muy importantes Como por ejemplo el tema del centro cívico, ¿no? Sí, bueno, el centro cívico, el centro cívico que están creando aquí para uh -huh. ver también falta la participación del barrio Porque uh -huh. si no participa el barrio tampoco... Uh -huh. no no sirve de nada lo fue un profético. Porque de, de, de qué manera podéis acercaros a los vecinos para saber los problemas que tienen. Bueno, eh, uh -huh. aquí como hay diferentes edades, problemas ahí uh -huh. para la gente grande, para los pequeños y para uh -huh. y por gente como nosotros, ¿no? que uh -huh. La mitad estamos parados y la mitad trabajan. Y... Uh -huh. Pero bueno, falta ascensores, uh -huh. porque hay gente que ya vive en unos pisos que no tienen ascensores, no pueden bajar a la calle. Uh -huh. sí. Y bueno, entre eso pues, hay muchas cosas más. De hecho, sí. habían 192 familias que no podían a acceder a un ascensor, ¿no? Sí. Bueno, ahora están en están mirándolo y a ver cómo lo pueden uh -huh. lo pueden hacer. ¿Y ahora estáis en, en trámites, no? ¿O seguís montando la asociación? Sí, bueno, está, como sabrá, hay que estar... como sabrás que estar detrás de, de todo esto, porque si no, lo dejan ahí estancado y... ¿Y cómo y se os ha...? Sí. Tampoco te puedo aguantar mucho, porque uh -huh. estamos empezando y... Uh -huh. ¿Y cómo, no, se usa, pues, cómo se os ha ocurrido el poner Nova Asociación de Veins delan delante del nombre? Nova, porque no va porque, Nova, porque, Nova, porque uh -huh. es Nova porque es Nova, ya no lo de antes, ahora es uh -huh. Nova. ¿Y qué diferencias hay entre una y la otra? La diferencia, nada, no, to, todo es eh, por, por papeles, uh -huh. no se podía poner la misma en nombre, pues tuvimos que cambiar uh -huh. y tal, pues lo único que cambiemos fue Nova Asociación, por, para respetar el nombre de toda la vida, ¿sabes? del barrio. Claro. Pues a ver, de paso con mi compañera Susana, que también tiene una pregunta a hacer. Hola David, buenos días. Hola. El valor de Llevea ha estado, como has comentado antes, aproximadamente un año y medio sin asociación de vecinos propia. Eh, más o menos, ¿cómo surgió entre el tema de volver a crear una nueva asociación de vecinos? ¿Hace cuánto? Y, más o menos, ¿quiénes son estas ocho personas, hechos ocho vecinos que han empezado esta nueva asociación? Ah, surgió porque ¿sabes? Mm, mm. El día de, de fiesta aquí en este barrio pues es pésima, todo mm. y claro y eso pues, nos dio un poco de, de lástima mm. después hay muchas cosas más como la calle principal de nuestro barrio que pasan los coches a 200 mm -hmm. y ahí hasta que no maten a un niño no, no van a poner en medio, pues cosas así en estar detrás de ella y que no lo solucionen mm -hmm. y ah, nada y Y eso, que el barrio no podía estar en manos de Dios, porque uh -huh. los que vivimos somos nosotros, la gente que estamos aquí. Uh -huh. Sabemos lo que pasa a la gente que estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Y sí. más o menos, eh, ¿hace cuánto que... desde hace cuándo que estáis empezando a formar esta nueva asociación de vecinos? Nosotros, pues hará un año, más o menos, que empecemos a promover a decir, a intentar. Mira, pues poco a poco, como las cosas de balas llevan de espacio, uh -huh. pues, estamos. ahora estamos pendientes de, de que nos den material para trabajar porque no tenemos teléfono, no tenemos de nada, uh -huh. pero bueno, ahora en breve nos lo pondrá. Por eso habéis puesto en contacto con el ayuntamiento para sí, ver claro. si, si os claro, lo facilita. como no tenemos subvención, no tenemos de nada, claro, eh. vamos uh -huh. a ver. Ahí claro, empezarán por... trabajar y lo... tendrán que dar cosas, ¿no? Claro, porque como se ha creado nueva uh, esa asociación, pues todavía no tenéis ninguna subvención, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Y así temas importantes a tratar sobre la mesa. Tenéis el tema de los ascensores, el tema del centro cívico y hay algún tema más así... Sí, el campo de fútbol, que, uh -huh. nos, que nos hagan un... Uh -huh. Un cerrado para los críos, porque tenemos uh -huh. un problema muy grande aquí. Hay 60 críos jugando fútbol y la mitad de, del año no pueden entrenar ni jugar por la humedad. Uh -huh. Tenemos un padín, que, que, que mal hecho. Uh -huh. Hemos pedido a ver si nos, nos lo pueden arreglar, poniendo un poquito de artificial y tal, que ahorraríamos muchos problemas. Uh -huh. Y ya cubrimiento de la pista, bueno, hay muchas maneras. Ahora falta que quieran. Vale. Pues estaremos pendientes de a ver qué pasos vais dando a través de la nueva sucesión de de, de Marga y de Barodivé y a ver si vamos consiguiendo cosas, ¿no?, para el barrio. Sí, ya eso creo. lo intentaremos. Muy bien. Un, bar un barrio pequeño y acogedor. Pues sí, eso sí que es. Que todo es. el mundo pueda venir y disfrutar. Uh -huh. Pues vale, pues sí, esperemos que sea eso. Pues a David García, muchísimas gracias por atendernos hoy y esperamos pues que en los próximos días nos podáis ir comentando pues cómo vais actuando, cómo vais haciendo las cosas para poder mejorar el barrio ¿no? Muy bien, muchas gracias a vosotros pues Muchas gracias molt bé, doncs acabem de parlar amb el vicepresident de la nova associació de veïns Pi, Margai Baró de UB, que des de fa doncs, poc més d'uns mesos, no? Encara, no fa, encara no arriba l'any, doncs, que estan treballant per posar novament en marxa aquesta associació i poder ajudar als veïns i veïnes de veror i bé doncs, a sentir-se millor en, en el seu barri. A més a més, una associació de veïns és, és molt important per un barri perquè és el que dinamitza el que aglutin tot el barri i que només hagin estat sis mesos sense associació de veïns i els sis mesos s'hagin adonat que és imprescindible és un pas important. Ah, exacte. Molt bé, doncs ara el que fem, una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. A la del reencontre a la calma d'un amor que compren i respecta amb braços coneguts i a les teves mans destres et trobo amic amant conegut Més intens, més espaiós A l'aire el lleixer que ens deixa respirar Sabent que hi ha molta terra Encara per reppitjar et trobo 재미ensive seu encant fer companyia a l'obert somris d'orgull quan tu ets a dalt i jo qui et mira et trobo amic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 L'èxit de la primera edició, amb més de 860 participants i una valoració mitjana de 8 sobre 10, doncs va superar totes aquestes expectatives i per aquest motiu s'ha creat aquesta segona edició, de la qual en volem parlar amb el president de l'eix comercial de Sant Andreu, com és el Pròsper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, com es porta a terme aquest nou programa formatiu que s'endega des de Barcelona activa, oi? Sí, sí, des de la zona activa, amb la col·laboració de d'Aleix Comercial, bé, bé, aviam, realment la primera edició va ser un èxit, uh -huh. un èxit que penso que va sorprendre-se a la pròpia empresa, és dir, va ser fantàstic, i ara pues, hem tornat a reeditar aquest mòdul, aquestes càpsules, que en diuen ells, que uh -huh. són re, unes càpsules de 3 hores, màxim 4 hores de durada, bàsicament 3 hores, que es fa al migdia, a l'hora que els comerços estan tancats mm. i que van molt adreçats a, a això, no?, a, a el que és des del model comercial, innovació en el teu negoci, màrqueting, és dir, tot, tot aquest tema que avui en dia ens preocupen a, a els comerciants. Mm -hmm. eh, hi ha diversos itineraris, eh, un per adaptar-nos als canvis que hi han cada dia envers el consum, mm. un altre més econòmic financer, mm. després també una introducció a el que és tot el tema de màrqueting digital, que això també... Eh, és una vessant que no tenem una mica mancats i realment eh, és el futur. No? Mm -hmm. Hi ha softwares també de gestió empresarial que es posen al nostre bas. Mm -hmm. És a dir que és molt complet, és molt complet. El que sí que és important és que tots aquests tallers que es realitzen doncs, us ajudin a formar-vos per tal de donar doncs, una continuïtat eh, al comerç ara doncs, amb aquestes noves tecnologies, no? Sí, sí, és, és evident. Aviam, és evident que estem passant una època de crisi, mm. però això no vol dir que, que nosaltres no ens, no tinguem que innovar i no tinguem que apropar-nos al nostre client. I si tenim eines eines innovadores que nosaltres per la nostra formació, doncs pues, som desconeixedors o coneixem poc, doncs pues, escolta'm, és fantàstic ens ajudin a, a posar-nos al dia, no? Uh -huh. I realment, vull dir, tota la gent que va fer el, el primer curs eh, va quedar encantada, eh? Perquè són coses molt adreçades a, a això, no? El punt de venda, al dia a dia, eh, és a dir, molt efectiu. No, no, és teòric, però, però molt aplicable ràpidament en els nostres comerços. Uh -huh. Doncs tinc la meva companya Susanna aquí també vol fer alguna pregunta. Sí, Hola, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Cal dir que aquest èxit, d'aquest programa de formació d'Oberta al Futur, eh, també s'ha reflexat en el, els nous, les noves càpsules, no? Perquè sí. només 10 es mantenen la l'any passat, s'han inclòs nou càpsules noves, Correcte, sí, més, sí. i a més a més s'han adaptat 5. O sigui que els comerciants que hi vulguin participar tindran un ampli a on, on escollir. Sí, sí, bueno, ja, de totes maneres, això més de, del diàleg no? entre el que és l'administració, el que és Barcelona Activa i que, les necessitats que tenim nosaltres. No? S'han incorporat noves càpsules després de fer la, la, la primera tanda de, de càpsules d'aquest tipus perquè nosaltres teníem unes necessitats que vam posar en coneixement de la gent que porta tot aquest tema i vam arribar a la conclusió doncs, que es podien oferir coses noves. No sé si heu desvist, inclús les, que, les antigues que hi ha estan actualitzades també. Mm -hmm. dir que podríem dir que no són noves noves, però n'hi ha unes quantes de, que, que estan actualitzades i que ja estic té començar amb un nivell. És dir, mm -hmm. Primer es va fer un primer nivell, per exemple, com usar Facebook o Twitter, i ara ja et demanen un, un, un, un nivell d'entrada mínim. Mm -hmm. Per tant, penso que anem avançant. Avançant. És molt important que tots els comerciants doncs, aprenguin i utilitzin a fer servir les xarxes socials per afavorir i per a beneficiar el seu comerç i per fomentar, atraure clients. Sí, sí, sí, de totes maneres no, no, tot, no tot és xarxa social eh, el que fem. Perquè aquí hi ha, hi ha, per exemple, hi ha un que ha tingut un èxit bestial, no sé si t'ha de repetir o què, que és una gestió de marges, eh, el, el secret dels beneficis i gestió de costos externs. És a dir, ja no només, dir, Per exemple, abans de, de tindre que acomiadar una persona, quines coses es poden fer retallant despeses pues, perquè aquest lloc de, de treball mantenir-lo eh, i, i, i fer viable el negoci. Això no té molt a veure amb les noves tecnologies, però sí que és un nou enfocament és a dir, com a mínim, és, és una visió diferent de la que tenim dintre els establiments. Eh? Evidentment que les noves tecnologies ens donen una sèrie de, de possibilitats bestials i que nosaltres que aprofitar les eh? I, I realment molts anem encara molt mancats d'aquesta agilitat eh? per, per fer servir aquestes eines i és molt important que ens anem formant. Uh -huh. El que també és important és, per exemple, doncs saber col·locar un producte bé a la, a la botiga o saber dirigir-se d'una manera més atenta als clients? Evidentment, hi ha, hi ha tota, aquesta, tota aquesta part que diu això, no? d'anar modelant una mica el que és la nostra relació amb el nostre client, perquè el client canvia molt, molt ràpidament. No? I evidentment hi ha el marketing a punt de venda, hi ha una manera de, de fidelització de clientela, hi ha un altre que, que parla de disseny i muntatge de paradors, dir, tot això dona valor afegit a la botiga de proximitat. i això tenim que aprofitar-ho, perquè això sí que és patrimoni, podríem dir del petit comerç. Mm. i tenim que mimar ho i tenim que incentivar-ho i tenim que fer arribar en el nostre client la percepció de que nosaltres estem totalment entregats al servei mm -hmm. i totes aquestes coses ajuden evidentment. Més o menys, quantes places teniu prohibits omplir amb aquesta segona edició bueno, d'aquestes eh, càpsules? Avui he parlat amb la gent que està portant tot aquest tema mm. i estem quasi, quasi en el 80% de, de l'ocupació que serà aproximadament igual que l'altra vegada sobre 800. Ens està parlant d'aviam si, si es pot ampliar, uh -huh. estem encara en període d'inscripcions però sé que hi ha alguns mòduls que estan totalment coberts. Uh -huh. Per això, com que es van cobrir molt ràpidament, s'està parlant a si, si es poden doblar. Encara uh -huh. queden dies per inscriure's, però ja el 80% de les places estan ocupades. Això és molt, molt bona notícia. Sí, sí. No, no, aviam, segur que serà un èxit, perquè s'ha ja eh, són, són, són, podríem dir, minicursets de 3 hores, que es fan al migdia, que són molt adaptables, que no és cada dia, i és, i que, que són individuals, és dir, que em pots fer un i no fer-ne una altre. I tot això fa que, que, que, que, clar, que sigui molt flexible i que tothom s'hi pugui, pugui inscriure. I aviam, i és necessitat que tenim tots avui en dia de millorar, perquè evidentment les coses estan molt dures i, i qualsevol finestra que veus que pots actualitzar el teu negoci o que pots tindre una formació que després t'ajudi a vendre, doncs tothom avui en dia està, està molt sensibilitzat amb aquest tema. Que recordar que la primera edició va comptar 860 participants sí, sí, sí. els quals han finalitzat aquestes càpsules, van valorar amb una mitjana de 8 sobre 10 eh, totes, tots els cursos que havien realitzat a totes les càpsules sí, sí, no, aviam, jo penso que totes aquestes coses que, que neixen de, de casar el que és la necessitat per part d'un col·lectiu i la facilitat que té l'administració per donar-nos eines, tenen, tenen és a dir, sempre tenen una bona valoració per part al que rep aquesta formació mm. Aquí el problema és quan, quan un dels dos ens posem d'esquena, és dir, quan uns ofereixen una cosa que no interessa i quan nosaltres demantem una cosa que no ens donen. En aquest cas s'han casat les dues, eh, les dues dinàmiques, és dir, per part de Barcelona Activa, les ganes de fer aquests cursos i que fossin uns cursos de formació que poguessin aprofitar el comerç i nosaltres necessita que tenim de formar-nos. Per tant, ja et dic, en principi, clar, sempre tens aquell, aquella temença de dir no sé com, qui, quina... Quina, com, com ho rebran els nostres associats no? però al veure que era, un, que era un gran èxit que quan es va fer una enquesta després de satisfacció tothom deia, ostres aviam si l'any que ve tornem a fer-ho, uh -huh. doncs vam veure claríssim de que, de que es podia fer uh -huh. no es fa només a l'Eix de Sant Andreu eh? vull dir, això és extensiu, això fa, es fa a Barcelona Activa i ho fa a, a tot Barcelona uh -huh. eh? jo, jo, jo el que puc valorar més és el que, que passa aquí a Sant Andreu uh -huh. però aquí Sant Andreu es, estem parlant d'aquestes 860 persones sí, sí, sí doncs déu -do, no? Només a Sant Andreu, déu nhi sí, sí. molt bé Sí, sí, bueno mm. home, aviam, eh, jo sempre dic que Sant Andreu, facis el que facis mm. eh, sempre té ressò mm -hmm. sempre té ressò El que I... sí que és bo és que hi hagi aquesta entesa entre l'administració i els comerciants a l'hora de donar aquestes eines i aquests productes per poder doncs després fer una bona gestió de, de, del comerç Sí, home, clar, aviam però això al, fi, al final va, va en benefici de tothom mm. és dir, si les coses es fan bé van beneficiar de, de, del propi comerç, però van beneficiar del nostre client i, evidentment, també van beneficiar de, de, van benefici de, la, de lo que és l'administració, perquè l'administració, al final, el que, que té que fer amb tots tot aquests temes de formació és donar eines als col·lectius. En aquest cas és el comercial, però podrien ser molts altres. Uh -huh. No sé si el fet de que el regidor de Sant Andreu sigui el mateix regidor de comerç consumint mercats hagi influït una mica per aquí, no? Bueno... Eh... Aviam, jo, jo amb aquest tema això, això ve bàsicament sí, aviam, sempre hi fa, és millor que sigui el regidor del dístic de, de, de, de, de la Comerç sempre, sempre, sempre suma no? però clar, això és una cosa que es porta des de Barcelona Activa, Barcelona Activa depèn de, de, de, del tema d'economia de, de l'Ajuntament, d'activitat econòmica que depèn directament de l'atienda d'alcalde de la Casens mm -hmm. encara que evidentment és un tema de comerç i un tema de comerç depèn de la regidoria de comerç Eh, sempre, per nosaltres clar, és, és favorable que el, regi, el mateix regidor de comerç sigui, sigui el regidor de, del districte perquè doncs, és molt més fàcil arribar-li arribar i dir-li les nostres necessitats són aquestes, aviam si ens posem les piles, aviam si aconseguim mm. fer això i evidentment sempre és millor Molt bé, doncs Pròsper Puig de l'Eix Comercial de Sant Andreu moltíssimes gràcies per atendre' atendre'ns avui i esperem doncs, que aquest èxit de l'anterior eh, doncs, sí, es de, mantingui, ja mantingui a la segona. aquesta segona Sí, sí Esperem-ho. Vinga, doncs. que hi hagi una tercera i una quarta, el que faig falta. Home, estaria bé. Molt bé. D'acord, que ho faci molt bé. Vinga, adé, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el pròspita Puig, que és el president de l'Eix Comercial de Sant Andreu, que ens ha explicat, doncs, que més de 860 persones estan ja, en aquests moments, inscrites per poder participar en aquest programa formatiu obert al futur en què els diferents comerços de Sant Andreu doncs, tindran la possibilitat de formar-se i de conèixer una mica més doncs, com realitzar la seva, la seva feina del, del dia a dia. No? I podran gaudir de 24 capsules individuals, uh -huh. 25, 24 minicursets en diferents temàtiques per poder escollir i adreçar el Que hem de dir que aquestes comerç. capsules són totalment gratuïtes. Eh? Exacte, També? sí, sí. Bueno doncs el que fem ara mateix és una nova pausa i ara sí ara intentarem quedar-nos aquí a la Trinitat Vella, fins ara No és cert, ets ja per continuar. Te bogeixes sembla, tu amb aquesta, com et diu, rompent tenen els ritmes sónats. Som Darrim carós, és surreal el meu poreu nos ha tipom milles essers, et janiré berem, ja sé que fluents, repagat es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 Doncs avui volem felicitar a la Emma Armangot, que és la directora de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, pel, segon, pel segon aniversari de la Biblioteca. I una biblioteca doncs, que té molts continguts i que ofereix moltes coses i que, per exemple, doncs aquesta tarda ja us ofereixo, una, una, un, dins el sac de rondalles de lletra petita, una activitat per als més petits. Oi, Emma? Gràcies per la felicitació, sí. felicitació per tot el barri. Ja. Doncs sí. I, sí, la setmana passada hem fer dos anys ja de funcionament uh -huh. i, i bé seguimosguim aquí amb les nostres activitats. Aquesta tarda sigui sí ha un sac de rondalles, que és activitat aquesta que fem sempre amb els, un cop al mes amb els nens, un compte uh -huh. a les 6 de la tarda que a partir del mes que ve seran els divendres perquè hem vist que és el dia que ve més gent però de moment uh -huh. de moment ho mantenim avui a aquesta tarda El que és, és bo és que un... ho pugueu adaptar no? Sí, sí que... podem anar canviant mm. més o menys amb temps i, això, i aquesta tarda ve el Dirac Miqueló a explicar-nos contes uh -huh. mm. uh, Es tracta de l'autor del, del llibre Els dimarts del meu tiet i els extraterrestres o sigui que els nens ho poden passar d'allò més bé Sí, sí, sí és un... bueno, Nosaltres eh, la sort que tenim és que podem... el, la gent que ve a explicar contes sempre són gent que s'adapta molt a en els usuaris que tenim i en els nens i aquest és un compte recomanat a partir de 4 anys i, mm. i bé, jo crec que sí que els agradarà molt A més, avui com cada dimecres a la tarda hi ha dins l'aventura de conèixer el, qui és la gincana jove No, això va ser la setmana passada uh, això va ser pel dia de la dona es va fer una gincama amb els diferents equipaments del barri uh -huh. i nosaltres vam participar sí. el que tenim demà és una aventura de conèixer també ah, una xerrada bastant interessant que és l'electricitat a règim a càrrec de la fàbrica del sol uh -huh. i és un taller que ens donaran idees per estalviar energia i fer més eficient el consum elèctric a casa doncs sí, ara que en aquests moments que sí. ens estan pujant els preus eh... sí. jo un... recomano bastant aquesta activitat és una activitat que cal inscripció prèvia però que fins a l'estona abans de la xerrada es pot venir, i jo crec que es farà igualment, encara que no t'inscriguis, doncs, bueno, pots venir. No, uh -huh. Això era una mica perquè la fàbrica del sol sempre sí que demana una mica d'inscripció per si han de portar algun tipus de material. Mhm. Uh -huh. I el que també tenim la setmana que ve, que jo crec que vin pot interessar molt i que mm. a la gent de, sobretot d'aquí a Trinitat-Vella, que és un barri on hi ha bastants horts urbans, mm -hmm. és una xerrada que farem el dijous 27 a les 7 de la tarda, mm -hmm. eh, que es diu L'Hort Urbà, el teu balcó. I vindrà Josep Maria Garcia, que és d'Eco Global Barcelona, mm -hmm. i ens farà una xerrada mm, bueno, sobre... Bueno, una introductori una mica, i un taller sobre com fer un hort urbà al balcó o al terrat de casa mm -hmm. i també es farà un regal és important que si, mm -hmm. bueno, un regal és Bueno, una, un petit enciam no? que es fa mm -hmm. plantar i cal portar és sobretot molt important un iogurt buit eh? <ríe> per, <poder, ríe> per, per poder posar aquest enciam <ríe> Molt bé Home, Aprofitant ara que hi ha el sorteig de 40 parcel·les a l'hora de la Trinitat Vella Exacte. és un bon moment va, per fer sí. aquesta xerrada no? sí, sí, sí, aquesta xerrada ja tenim bastanta gent interessada no cal inscripció prèvia però sí que recordem que l'aforament de la sala d'actes és limitat i també tampoc volem allò pues, que es pugui disfrutar bé, no? uh -huh. Però jo crec que tindrà bastant d'èxit i hi ha bastanta gent ja interessada i jo crec que, que pot ser molt interessant i si a la llarga podem acabar fent un hort a la biblioteca doncs no és... <ríe> <ríe> per què no, no? Home, espai teniu, no? Sí, tenim alguna terrassa i és una idea que tenim amb les escoles que hi ha per aquí de, de Trinitat Vella i alguna, amb alguna entitat que hem parlat de poder fer algun tipus d'hortet aquí i ah, cuidar, però bueno ara per, per començar comencem amb aquestes xerrades Va, pot estar molt bé, això sí, sí. d'acord, doncs a eh, la setmana que ve ja us tornem a posar en contacte a veure què és el que tenim preparat des de la biblioteca de la Trinitat Vella perquè cal dir que no pareu de fer activitats i això ja ja és bo i perquè la gent s'apropi doncs, a la seva biblioteca i que doncs doni una mica de cultura, no? Molt bé, doncs moltes gràcies. D'acord, doncs fins un altre moment. Vinga, gràcies. Vinga, que doncs el que dèiem, l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania posa a la vostra disposició la possibilitat d'accedir a als sorteig de 40 parcel·les a l'or de la Trinitat Vella i les inscripcions es poden fer fins al 31 de març. Els interessats han de ser residents del districte, tindràs 65 anys o més i capacitat per al treball agrícola. Doncs aquest serà un dels temes, els de l'or urbans, que es tractaran la setmana que ve a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero d'aquí de, dels nostres barris. Doncs ara fem una pausa i tornem. cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs demà el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una tertúlia sobre Tintin i volem parlar doncs, amb un, un dels responsables de l'organització de la taula rodona que es realitzarà demà sobre Tintin com és en Joan Truís, molt bon dia Hola, molt bon dia Doncs explica'ns què és el que podrem eh, fer demà aquí al Centre Cultural Can Fabra eh, a partir de dos quarts de vuit de la tarda, no? Bé doncs mira, com un acte complementari, mm -hmm. no, dintre del programa d'actes de l'exposició que actualment ho mostra Tintinaires de Catalunya, que actualment es pot veure aquí al Centre Cultural, mm -hmm. demà se celebra una taula rodona amb el tema eh, El futur de Tintin, Noves aventures mm -hmm. i un interrogant al darrere. Mm -hmm. eh, eh, aquí hi participen eh, con coneguts tintinaires, com mm -hmm. pot ser doncs, el Víctor Niu Gó, que és el president de l'Associació Milú, Uh, com són en Jaixent Guillem és un Tintinaire i membre de Molinsat de Sabadell després en David Siford que és un gran expert en Tintin vocal de Milú de l'associació uh, en Pau Vinyes que actuarà de moderador que és el dinamitzador cultural de Panfabra i jo mateix uh -huh. Molt bé. Uh, llavors uh, la, la taula rodona aquesta es tractarà sobre un tema que va esclatar el 21 d'octubre passat o sigui, fons uh -huh. 5 mesos sí. uh, fins aleshores es havia dit, es havia comentat hi haurà algun dia un nou àlbum de Tintín Aviam, Hergé va deixar dit ben clar que ell no volia que la seva obra es continués a partir de la seva mort uh -huh. Precisament ara, el dia 3 d'aquest mes va fer 31 anys uh -huh. Però eh, hi ha un bon senyor que es diu Nick Rockwell que està casat amb segones núpcies amb la vídua que va ser d'Hergé la uh -huh. Fanny eh, uh -huh. que va desvetllar aquest 21 d'octubre que Castelman tindrà una autorització, tot i que la voluntat del seu creador era que no es fes més, per publicar una nova aventura de Tintini Milú un any abans de que l'obra de d'Arger passi a ser de domini públic. Sí. Llavors, a partir d'aquí, serà un petit debat de veure quina és l'opinió de la gent quines són les tendències, eh, tornem a fer, no es torna, perdó, es torna a fer, no es torna a fer, serà ben acceptat, no serà ben acceptat, quina qualitat tindrà? En fi, hi ha una sèrie, un munt d'interrogants que des d'aquest dia 21 d'octubre passat hi ja han fet sorgir, sobretot a nivell de França i de Bèlgica, eh, rius de tinta especulant sobre què pot passar. Mm -hmm. És a dir, que hi hauria la possibilitat de que Tintín tingués una continuïtat encara que no fos en mans d'Arxe. Oh, clar, i evidentment no pot ser mans d'Arger perquè és mort. El que sí que s'especula, una, una de les, de les uh, coses que s'ha dit a nivell de Bèlgica, és que uh, Arger va deixar un projecte que es deia Tintin -tin El Termo uh, que uh, va deixar vuit pàgines de creioners, o sigui, unes bossos amb llàpids, i li va encarregar amb un seu col·laborador, que en aquells moments dirigia els Estudis d'Arger, que si sí li podia fer un guió, perquè estava atorçant una època molt atabalat i no estava massa fi. Llavors s'especula si pot ser això. I per una altra banda, per això hi ha ja molt minsa, s'han dit, sí, aviam si agafaran l'àlbum dels soviets, que mai el va redibuixar, el farien a color i el llançarien com una nova aventura. D'aquesta manera... Uh, als 70 anys, concretament, l'1 de gener de 2054, que és quan els drets d'ERG passen a domini públic, d'aquesta manera es tornarien a allargar. Uh -huh. I la, el que és uh, els, el públic, la gent en general, no podria fer més que doncs et passo la meva companya Susanna. Hola Joan, segons el que has dit, encara el G va deixar no complets, no acabats, però sí que va deixar dos àlbums, no. dos aventures, no? No, no? no, no, no. Uh, sí que n'hi va haver un que no el va deixar complert, que no el va deixar acabat, que es va publicar amb els seus bossos, que va ser Tintin i l'alfa. Uh -huh. Però dintre de les carpetes d'arxiu hi ha projectes que havien sortit i això va ser un projecte eh? l'Art d'Alfa ja tenia, tenia cara i ulls però només tenia una sèrie de, de, de pàgines i aquest va ser un projecte eh, que el va fer eh, només amb vuit pàgines sembla que va ser que va dibuixar les primeres bastant detallades, les últimes ja no tant eh? i l'altre no era un projecte, és l'àlbum de Tintín els soviets, que precisament és fet el va fer, eh, va ser el primer que va fer eh, està fet en blanc i negre però eh, no el va tornar a redibuixar si és com va fer amb tots els seus altres àlbums, que concretament hi va haver 8 o 9 que van sortir en blanc i negre i després els va passar color. Mm. Per tant, els tintinaeses esteu una mica eh, separats, una mica... esteu entrant sí. sabent, no sé si tindreu la mateixa qualitat aquestes noves aventures, amb ah. ganes... Evidentment, evidentment, per això, per aquest motiu, el títol d'aquesta taula rodona i el tema d'aquesta taula rodona. Eh? Llavors aquí eh, hi haurà eh, que el tema de què podrà sortir eh, tothom amb, amb la seva forma particular de veure, que evidentment eh, no anem tots a una, a, a tots ens agrada Tintin, tin, a tots ens, ens entusiasme Tintin, però Eh, què pot passar? Eh, llavors és un incògnita que cadascú venci el que vulgui i en aquesta taula redona ho podrà manifestar. Molt bé. Doncs Joan Truís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquesta tertulia de demà, a dos quarts de vuit del vespre, a Can Fabra tingui èxit i que vingui molta gent. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per fer-vos ressò i animo a tots els andaroencs i oïns en particular a que vinguin. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Doncs, el que fem ara mateix és anar-nos ja directament cap a la nostra habitual agenda. I comencem parlant de la Fabril Coats, Cau José Costa, la poesia. Exacte, perquè de la delegació d'al·legació de, de Sant Andreu del Consorci de Normalització Lingüística, el CNL, us convida a l'espai Josep Bota del, rec... del recente de la Fabri Coats. Doncs veniu a llegir un poema que hagueu escrit, vulgueu compartir, o porteu un poema breu que us agradi o veniu a descobrir la Fabri Coats més literària. L'activitat es durà a terme demà dijous, nosaltres serem en directe allà, i l'horari és de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. La celebració del Dia Mundial de la Poesia, com hem dit, es farà demà dijous i divendres 21 de març. I si voleu conèixer la fàbrica per dins, us podeu inscriure en unes de les visites guiades que us oferiran els amics de la Fàbrica Per més informació, doncs, podeu consultar CNAL que és Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona, Delegació de Sant Andreu, que es troben al carrer de residència número 15. El telèfon el 932 740 356. I si voleu, doncs... Més informació podeu entrar al blog connectats a Sant Andreu. Més coses a comentar-vos, doncs, eh, encara que ja hagi passat des d'unes quantes setmanes del Dia de la Dona, encara continuen algunes activitats, com per exemple la xerrada Dones i Ciència, que es fa al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, s'oferirà demà a dijous a les 7 de la tarda la xerrada Dones i Ciència, una visió general sobre el recorregut i l'estat actual de les dones al món de la ciència a càrrec de Virginia Miguef, genetista. Més coses a comentar-vos. Ja fa uns dies parlàvem amb Toni Soler d'aquesta exposició 1714 a la posta catalana. Doncs encara continua fent-se fins aquest dissabte al Centre Cívic de Sant Andreu. Exacte, el Centre Cívic de Sant Andreu, el carrer Gran de Sant Andreu número 100 11, ofereix fins aquest dissabte l'exposició 1714 a la posta catalana. Per tal de fer arribar el tricentenari al conjunt de la ciutat, l'Institut de Cultura organitza aquesta exposició itinerant de petit format que ara podem veure a Sant Andreu.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 Tenim més coses a comentar-vos, per exemple, el fet que el Centre Cultural Can Fabra doncs, us ofereix Guillem Péquer Lardis. Fins al 28 de març d'aquest any, el Centre Cultural Can Fabra ofereix la pinzellada solta i d'interès per la llum, els paisatges i la recerca de la realitat més propera i quotidiana, que és el que trobarem en aquesta mostra. És una mostra que expressa mitjançant la pintura, el món de les idees i els sentiments interiors Sí. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui, dono el regressor al Francesc o el... el... el... el... a Miguel, Sí.